котрий стільки часу проводив у важкому дерев'яному кріслі, цілковито чужою. Він примусив себе забути про Антона, і коли прибулиць став перед ним, тамуючи хвилювання, спитав те, що слід було спитати. Як звали твою матір, синку? Прибулиць схлипнув, ноги у нього враз стали м'якими. Він вишпортав за пазухи листівку із зображенням Мадонни і простягнув старому а тоді припав до його колін, заплакавши дитячими сльозами. Він не знав своєї матері, його ніколи не гойдали в колисці, тому й старому здалося, що цей чоловік обрікав сам себе, щоб інші його не обрікали. Найчастіше потрапляють до притулку ті, хто виріс у сиротинці. Незрима нитка думки, ця довга осіння павутинка, пов'язала цієї миті лі і старого. Лі саме обмахував миттєлкою спір'я книжки на полицях. Кожну з них, навіть втративши зір, він знайшов би безпомильно і простягнув прохачеві види мої мудрости. Лі подумав цієї миті, коли старий піде, хто займе його місце? До кого Антон водитиме прибульців? І відповідь його була такою ж простою, як не списаний аркуш паперу. «Старого ніхто не замінить». Стежка до його будинку заросте. Скільки таких стежок вже стигло зарости. Травою поростає історія притулку, а не забуттям. Трава і вітер змінюють світ, коли той нікому не потрібен. Притулок зникне, коли зникне світ людей. Хто пізнає через біль, пізнає біль. Притулок був не лише для людей, а й для богів що чекали на них в убогих святилищах без ідолів і позолоти. Їм належався дах над головою і молитва, де половина слів була забута, однак пам'яталися слова подяки. Просити ж тут ніхто не просив, бо всі бажання збулися. Та, незважаючи на це, життя не згасло. Змінювалися пори року, краєвиди, дороги, люди. Як воду не можна загачувати, бо вона задихнеться, так не можна замикати ні східних, ні західних воріт притулку. І тієї ж миті, коли Антон повертався до коси, Алі думав про плин часу, плинність сущого, як назвав би це філософ. А прибулиць пішов слідом за Марфою, щоб умитися, поїсти і відпочити. За тією жінкою, що давала милість, не слугуючи і не належачи нікому. У старого на зап'ястях виступила кровна, чи хтось Прибив їх цвяхами до крісла. Він не відчував болю, лише невдоволення, що це знову трапилося. Життя по краплі витікає з ран. Таке з ним бувало й раніше, коли він бачив прибульців з особливою печаттю самотності. Намагався приховати це, соромився. Однак про цю його недугу знали в притулку. Косак, почеплена на гівці, усе ще чекала Антона а день помаленьку хилився до вечора. Лісам покликав Антона, коли той проходив повз бібліотеку. Він подумав, що це на краще. Уявив собі, що Джон Сміт незабаром вийде на ганок і побачить старий тінистий сад, липу на пагорбі, під якою колись стояла капличка, стежку вздовж струмка, яка аж просить неї пройтися. Тоді глянув на небо. Дощові хмари розтанули незрозумілим чином. Це добре, коли трава сохне повільно, у затінку, то була вже друга трава. Першу він скосив у травні. Город теж потребував його рук, але мусив ще з день зачекати. У притулку ніколи не бувало засухи. Рослини жили тут так само спокійно, як і люди. Інакше не може бути, коли панує злагода й сонцем, порами року, небесними та земними водами. Я приготував чай, сміючись, повідомив Лі, хіба можна пити чай самому? З обличчя Антона зісковзнула тінь. Він вийняв з кишені перепічку, яку дала йому Марфа. На столі лежали ранні яблука, козячий сир і щільник. «Поправді кажучи, я вже зголоднів», признався Антон. Спочатку їжа для тіла, а тоді напій для розмови, церемонно вклонився Лі. Антон ніколи не бачив його сумним чи хворим. Поруч з ним завжди переймався спокійною веселістю, властивою мудрем, що ніколи не чекають дарунків, але завжди тішиться ними».